گران مخترم مولدن کو دمولانا زین الله سے د دورہ تفسیر قرآن دا چوبیس نمبر کے سٹھ جو مسجد امیر ماویہ محلہ خټک سالڈیر کے اگست دوہزار آٹ کے شعر د دی د ملاوی دو پتیس ستی اشاہ د سنت کے اینڈ سیڈیز مرکز دکان نمبر تیس عبد الرحمن پیزان اس دی مین چوک جنگیر ارار سوابی پروپرائیٹر انوار شیر توحیدی موبایل نمبر زیرو تین د دې لینا ا او دع عذابنا اول نعمت نجات مین فرعون د فرعون نه بچکه دویم نجات مین من الغرق د غرکه دون نه بچکه عفو عن القتل قتل مین د معاف بل کتاب مین د لادرکو و اذ اتینا موسی بل قیامت حیات بعد الممات ورملمی کې نو بیا می دوباره راجوندې کې دار یوم قیامت تذلیل الغمام سباګم قیامت تذلیل الغمام دوریزه سوره می دربان دیو کو فوادیه تیخ کی تاسو کپرې نور رتولې نو ما پتاه زبانه دوریزه سوره یو کا اوم قیامت تاسولا دخوراق ضرورتو تا يار رزق من منو سلوام من دل رو لگلو او اتم نمبر تاسولا سکاق ضرورتو دوبو ضرورتو و دا كانت من دول شنر آنه كي دا اتن اعمتونا يو نجات من فرعانا نجات من الغرقا اعتواه الكتابا عفو عن القتل تزدیل الغماما انزال المن والسلوام انفجار العيون من الحجر دو عذابونا یو عذاب او ذلت بسبب الحوان به سبب کفران په سبب د ناشکرې مې تاسو ذلیل کې په تاسو د ناشکرې باندې ما ذلیل کې او بل ما د بر عذاب نازل کو دا د اول خطاب حاصل یا بنی اسرائیل ای اولادا د یا کوبله سلام یاد کې نعمت زم ما آغات ما عام کړي پتا سو او تاسو علما غو رواي درکړي په مخلوقات باندې حالانکه بن اسرایل هره امت نه غوره خلق نه دي دلته وتعالای تا علما په تمام عالم کې غو رواي درکړي دې ځای کې راځي آیت ته خیال کوي واننی فدولتکم علی العالمین تا تاسو تمام په تمام مخلوقات باندې غو رواي حالان حالانکه دې امت باندې خو بن اسرایل غوره نه دي د دې د یا او دا و انی فدولتکم علالعالمینا تاسو لما غ وروال ذکرلی په مخلوقات دغه زمانه باندې کتاب کومه زمانہ کی وی نو پداو وخت کتاب ټولو کی اعلا او افضل وی لکه څنګه چې دې دور کې ویلکیږي امام اعظم ابو حنیفه باندې خلک تراث کوي کنه د ابو بکر څخه تر امام اعظم نو وی عمر څخه امام اولی نو وی ډیر تاسو د موشاهده داسې دا خلک شته ای امامانو خلاف خبرې کوي د امامانو ګستاخی کوي او د امامانو خلاب بکواس کوي نو دې دای ته رازم کوي چې ګوره امام اعظم خودو پیغمبر علی السلام دی نه مونږ دوي امام اعظم د امام اعظم مطلب دا دی چې پکم دور کې امام سې موجود وو په هغه دور کې په تمام امامانو باندې سخل کل امامو ګورو د کوفه او امام ابو حنیفه رحمت اللہ علیہ نو علال عالمین دا دغه زمانی په یا دویم دا چې په تمامه عالم باندې غوروال مراد کا نو مراد په من او سلوا سره غوروال دی دغه دا, دا من او سلوا الله سری په دی نازل کیلو دا په بل جنو نازل شوی وتقو یوم الا تجزی نفس عن نفس شیئا دنیا کې کله کوي انسان یو جورم کوي نو دا, دا جورم نه رحلاسی د پاره په دنیا کې غاسو لار اختیاري یو دا کدره جانا قتل کړی یا نو د دین سو کس و جلی شي نو خبره ختم شي روحه تفاله شي یا که یو کس تی نوالي یو نو هغه خپل بدل واغلی کس تی نه وای یو نو هغه طریقې سره مامله حل شي یا دویم دا په دنیا کې کله کله دا چې هغه کان راغلي جرم وکړي لار ولا بندي نو دې کاسان وګوره موتبر کاسان نو دې اړید د پاره شپارس بوزي چې راځي خیر دی ما په چې د مونږ مخو کې نو کپدې سرام اونشي نو بیا هغه څه او سپیدیا او پیسې وغيرها ور کوي چې را پدې پیسو بروغو شي وته ما دې جرم نه بچم سزا نه نو کله کله دنیا کې داسې یا کې د دې ځان سره خپل قام و قبیلہ، و او قبيله ټولټا برداري راغونډه کی دغې مقابله شروع کیه خلک او تخت دا سلور لاري په دنیا کې د خپل جرم د بچو د پاره استعمال ای الله دې تاسو ورځ را روان دا چې دا سلور واړه کارونه دا سلور واړه لاري دا بالته باندې ښه فل عمل بس ته چلیږي واتقوا یوم او یریږي د ورځې نه کنه د عذاب دا غوړې نه وَاتَّقُوا يَوْمًا يُرْجَعِ الْكَذَّابُونَ إِلَى النَّارِ لَا تَجْزِي نفسن عن نفسن نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا شِبْدَلَبَا نَشُورْ قُلْ يَا نَفْسُ تَبْلِ نَفْسًا دَبَل نَفْسًا يَا نَفْسُ الْمُشْرِكَةُ بَل نَفْسُ الْمُشْرِكَةِ فكار يَا يَا نَفْسُ الْمُؤْمِنَةُ او نبا قبليغي ددينا څخه سپارشه او نبا تيغستري کیږي سپيديয়া او نبه امداد وکړي شي دا هغه دي د عذاب نه دانو ساتي تیاری شروع کې د اخرت ورځ مې ته کې ده اول قیامت وایز نجینا کوم من ال فرعون چي کلام نجات درکو تاسو لرد فرعونانو نا نجینا دنې نجات د نسبت په قران کې صرف الله تشوي کله ذکر کوي نجاه الله نجات ورکو کله نجینا کله نو ننجي کله موناتجوکا و اذ نجینا کوم چې کلا منجات درکو تاسو له فرعونانو نا يو موونکو چر سوليه تاسو ته سول عذاب ناکه رساګاني يذبهونه سره تفصیل کوي ښا اودي تويہ تفسیر متصل اور تفسیر القران بالقران دو قسم ملخا تفسیر القران بالقران یو تفسیر القران بالقران متصل یو منفصل لے کسو العذاب تفسیر یذبهونا ابناکم دا شو کلا داغ آیات تفسیر بل دے راوالو رے توی تفسیر القران بالقران منفصل یذبهونا ابناکم دمیزر د بادشاہ, بادشاہ لقب فرعون څنګه د روم د بادشاہ لقب قیصرو د فارس د بادشاہ لقب کسراو بازوی د فرعون نوم خپل قابوسو بازوی د دنم ولید بن مسعب بن ریان وا اذ نجینا کوم چې کلام نجات در کو تاسو لا د فرعون انونا چې رسولی تاسو لا نا ذبحهون ابناءکم الا على اولی زبحہ اولی استاس و معصومان استاس و بچی الهار الخ او دا ډیر لوی عذاب او ډیر لوی سزا او دا فرعون دا وخت ایک 1 کروڑ 7 لاکھ کوجوها 1 کروڑ 7 لاکھ کوجو فرعون سره او په دا وخت کې مفسرین ذکر کوي 40000 معصومان افراد قتل کړو 40000 افراد قتل کړو دا فرعون یو سوج داو ذلها ماشومان علالم دا ماشومان ما فرعون اولی لالول یو قول به با ګی باندې مفسرین دا ذکر کوي چې فرعون ته نجومیان ویلي و چې بنی اسرائیل به سوک ماشوم پیدا کیږي ابلوویږي استانه به بادشاہت اخلی نو آیا نجومیان لپاره یې بویدو دا خبره غلطه ده دویما خبره ده چې ابراهیم علیه صلاتو والسلام ته دې خبرې وایي شو و وا. چې ستاسو اولاد به څوک پیدا کیږي او دا د مصر بادشاہ به یو دا خبره خوریده ار دور کې دا څه اخیر دا اخر دا جدا فرعون کله بادشاہ دلم دا خبره ادا کې دا د خپل ملګری راجه مکو چې دا سوه او غیدا مشوراور کا چې دا ماسومان بر به اسرایو وجنو له حال دمو اقتدار به بچی غا د اقتدار د بچو د پاره دې ظالم بادشاہ ماسومان وجل او دا هر ظالم بادشاہ دا کار دای دا بعد وی پیرون خوب لیدلو دا خوب تعبیر والا معبرینو دا ویستا چې د بنی اسرائیلو کې بدادس کس پیدا کیستہ بادشاہی بالی د ملګری راجه مګو یسوکو د ماسمانو قتل شروع کو والله ډیر قدرت ونوال ذات تی. نو کلی معصومان ډیر زیات اوجل نبیادی صلاو کا چې دا غون معصومان مونږ اوجنو نو دا نور بر اسائل بڑاگان دا فا ختم شمرو بلش دمون خدمت بسوک کئیو بیا چل نور دا خطای داو سوکیو نو بیدا سالارالا چی یو کال با معشومان وجنو یو کال با پیدو اللہ تبارک و تعالی شان تا گورا چی پا کم کال دی معشومان نوجلل پا کال حالون علیہ السلام پیدا شو چی پا کم کال معشومان په پا کال مسال علیہ السلام پیدا شو موسیٰ علیہ السلام الله پاک پیدا کو او دغه فرعون ظالم جابیر بادشاہ یو منسوبه جوړا کړي را شي زمما بادشاہه ته خیر شي زمانہ بادشاہي سو کوه ما شومان کور پکو ر پولیس ګرځیدا فوج بګرځیدا ما شومان به الاله لولا د فرعون پاړرباندی الله تبارک وتعالى اکا غ بنی اسرائیلو کې ما شوم پیدا کو ده غره تربیت انتظامه ده پیرون پکور که کو د پیرون پکور که لوی کو آئی تربت اشاره دا یو زبیهونا ابنا اکم علا لولی استاسو ما شمانو بچی استاسو لولو دا اوزم دا اقتدار دا پارا مسلمانان قتلولی شي یو قتل عام شورو دی او دا دا یہودیتو جمہوریت پالیسیم دا دا چه تو حکومت کوا او اور لوګو کو آپس میں لڑانا خلق میس کی جنگ وا او خپل حکومت کوا تبا صدر تبا وزیر تبا پرائم منسٹر تبا پریذیڈنٹ خلق خپل میس کی لڑا وا کله پولیس عوام میث کی جنگ وا کله ساو کله ساو کله په خلکو کی گروپونو جوړا وا پلان کی گروپ دی دا پلان کی گروپ دی مسلمانان بخپل میث کیړامي او نن که مسلمان ناکام دی مسلمان والخري مسلمان زلیل کولیش دا ای وجه دارا دا چې مونگا نن یهودیان خپل میز که جنگی او مونگا خدا مزید ای پیشارو بانی لبیک وایو یو زبیهونا ابنا اکم زکا خو چه کلا ابن سلول سون اروانی راغستیو گور ابن سلول دا نبی اسلام بی بی, بی بانی الزام دا نبی اسلام د قتلولو منصوبی پلاننگونی جوړ کرو حضرت امرو یه دا اللہ رسولت اجازه را کچه سر تک علام کم نبي السلام و عینا خلک بو یو فلمرږي و جنګورا نو غیرته بادامو کفل ازبان نه مليو شنو غیرته بادامو کنا ورکه غیرته و اے غیرو اے يهودو اے انگریزانو موږ ټول مسلمانان کداغید جمعتون ار څنګه نموندي موږ ټول یو مسلمانان یو لمږه قران او حديث دا یو دی او موږ پدې ننګو موږ ټول دیره پر یو حکم دے اساس आवाज بسوک پورته کایو یو تعبیهونا ابناکم ننغه غیر لګی دې مونږه تاس نسکو وسنګ چلتا ا مولانا ته ا واکې بیانوله دارنګي چې غیر لګی کوشش دا کوي چې مونږه تاس نسکی ها هغه واکې بیان کړی و چې زمیدار کاکا دغه اغلاګر اعلان دې په پټی کې په يهودیت د قاپال سي دا ا هغه یو چې اورې گاونډیو بل د زمیدار و بل د استاد و د سره دروازه سره جنگ کو دروازه غو په زور اور کې د بیا به هو ځمیدار کا کاوالو زمیدار کا کا هغه وایو چې بای دی دوه غلا کړی دا نو یو هو د مونږه وندې یوه مړه استاد وې نو لیکه صاحبلار خپل زمیدار ته وله غلا کولا هغه را ټینګ کړی دی سونه ولا تړلې یو کلا کې تړلې او د aly مکه په او څنګه باندې خپو اس کړی بیا غبل ته وای چې دا غو د موږ د استاد یذوی دی. الکه نو استاد پکې سوې مو ته چې د مالو بخر تر ادلې یو او تاج د مال تر یو رس ګوډ کړي وی یا خپل د دې پټګي ګوډ کړي وی غیره ټینګ کړي او بیا دې دریم باندې راځي ګوره سره د علم سره د پوهې تاغلا کول غیره ټینګ کړي دي. دانند يهودیت پالیسی ده خا یو ته تاسو غوډرخه خلا کې تاسو جماعت هم غوري تاسو تنظیم کړي بل رشدی پکې چارو وتی سړیا مولانا عبد الضیدی پکې چارو وتی نو بلته وي چې غپ ووی نو بیا نورو سره وز شي داون غیر لیاي د مونږه ملک پاکستان کې دا کار شوو کړی دی د مونږه د ملکې پاکستان موندل ته جممات کېناسی وله تباره کو تالا د خیر و کې داسې او حالله روان دی چې دا جمماتون او دا مدارس به محپظ نه ی د باجهړ سال دی غریبانان دانهڅوکلو پټو کې راي اوڅوک به پړونو کې راي دارنګې دا حال به بیا شووري. اللہ زمونگا ملک باند انتہی رحم و فضلو کی یو زبیہونا ابناکم یو زبیہونا ابناکم چلالی بچیستا سو دیر دو آگانی پکار دی زمونگا ملک دیر انتہی خطرناک موڑ باند روان شوی دی یو زبیہونا ابناکم زمونگ پا ملکی اندرونی پسادات پکلو کے پسادات غلاگانی ڈاکیو عزتو ناغستو یوب قتل غرت یوداسی سورو يم په ملکه امو عاشرکی زه مون باندې يهود مسلط شېوي دي غیر مسلط شېوي دي مونږ خپل میث کلام کړیو پپته نه پويګو یو له به جوړ کړه دا سوده مونږ ملکه داسې پرات پیدا شې وي سده بار دی جن سو غلا کراغلې دي او دا مونږه هغه ملکه اړېګړې کړې دی یا الله مونږ په سلن شکولې چې کم طرف تروان شو یا الله ته کم الحاکمین ذاته او یا الله زمونږ چداره دا دین اسلام په نوم باندې جوړ شوی دی د دې مقصد لا اله الا الله دا بیانې ده یا الله پاک زموږ د ملک پاکستان دا داته محفوظ کې دین د غیر و خلکو قدمونه د غیر و خلکو زموږ د دې ملک نه یا الله پاکه ختم کې وی باسي د غیر و پالیسی داوا چې معصومانې وجلله دا دون غرد د شهادت گردی کولا یذبیهونا ابناکم الا لولیزا زامنستاسو وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاؤُكُمْ دُومَانِي يادا يَسْتَحْيُونَ دَهَيَات ندي جوندے پرے خودی زنان استاسو زیات والد زناناو او د ناریناو کموالے ذم دام دا قیامت د دا دا دا دا علامات ون علامات خ زانان بڈیری وی دارنگی داد علامات د قیامت د علامات ہاټ علامدا وے استحیون د حيات ندی یا دیمه معنا و یا استه یونا نساکم حیا به غست تاسو د زنانو زنانو به ولا به حیا کولې یا دیمه معنا د به حیا یې کارونه ته غستل نن د یهود پالیسي ده په دې پالیسي سره یهودیت سمکار کيه اویولا کې رو نن د مسلمانانو زنا څنګه استعمالي د مسلمانانو زنانا سونه بدماشانیږي د مسلمانانو زنانو ته څنګه اګجب ورکی د مسلمانانو او زنانو ته را دانې خورو یا لور تبرکه په سره وخت په کور کې په حیا سره په عزت سره کېنا ایسره بلا جوابونه ایسره بلا دلایل و بیا بی هره لپاره يهوديت استعمالی دا کار فرعونم کړو خا و يستحيون نساکوم دبي حیاي کارونه غستاس دخذونه ستاسو د زنانهونه دا د فرعونانو یو کار داو دغه دا مسلمانانو بن اسرایلو زنانه استعمالوی د بهای کار د لپاره او احادیس او کیمراضي اوله پیتنه جوړوشوې ده دا په زنانه جوړوشوې ده وفي ذالكم بلاؤ من ربكم عظيم او په دې کار کې امتحان ده دا رب تاسو دربنه لوي بلا بلا امتحان ته ویا بلا يبلو دا په شر کې استعماليږي کله اب لا يبل شي ابن جرير ذکر کړي دا په خیرک کې استعماليږي ریانی یامت ذکر کو لپیرون یانو نا منی یاد در کو بیام خبره نه منه اور بلی صلیر روان شی وکنا یامتونه والا تسکیب اعلی الله ول ذکر کیم دویم یامت و اس فرقنا بكم البحر چ کلام جدا کو بتا سبان دریاب چ کلا فرعون اخری اخری اخری حالات کی موسا عليه السلام او داغه ملګری روانو فرعون ور په خپل لغکاري لاګولې وي چې کله دریاب توره سي دا نو دا رانګي موسی عليه السلام تعالیو کوم ملګری وته وی چې اے موسی عليه السلام مونږه ګیر شو دا به سګي موسی عليه السلام وته وی ډارو مت یار یار ما کوي الله مونږ دی موسی عليه السلام تعالیو کومو فاضرب بیاصاکل حجر اه اه او الله پاک موسی عليه السلام ته کومو لري دریاب موسا علیہ السلام کون ټیر اخلاص او دا دولت قبيله وی دولت لارې جوړې شو هدي وواله چې دیوړ پیراون مګوتیو راځي سړیا او جسنګ پیراون ور روان شو او دا مسلمانانو اخیری ملک د بنی اسرائیلو اخیری کس وته او دا دی اخیری کس ور داخل شو پدې کې الله تبارک وتعالى حکم او بو ته وګرځي او زیشی او زیشو اغه نور خو غرو شو پتهونه لګیدا او پیراون او دا, دا, اخفیر دا, دا, اللہ دا, اللہ اللہ دا سر ښکته او د خپل د پاتو د خوشانتي ښه الله داسې ذات دی بیا الله د پغر کې دو راځي الله او بو ته حکم کوي نبي داسې یو غړ ظالم جابر بادشاہ دی طریقې سره غړ کوي دا د دوه قیامت ته اشاره ده و اس فرقنا بکم البهرا چې کلامي جدا کو تاسو باندې دریا نجات می درکو تاسو لا وا غرقنا او غرق موږ په د دې او طالب المانه اشكال دي واغرقنا آل فرعون او دا بعضي خلکو کړي مخه بعضي خلک د دې آیات نه ثابت دي بعضي مناطق چې ان فرعون قد ماته مسلمه فرعون غرق شوی نه دی هغه روغ رمټ مړ شوی دی دلیل درې دی یعنی چې واغرقنا آل فرعون زګ په جمله یو مذاف یو مذاف الیهي تکته وي جاء غلام زيدن رالو زمان خواته تسوک د زید غلام نو زید خونه راغلی اللہوی ما غرق آل فرعون آل مضاف فرعون مصاب کن ما غرق د فرعون آل نو فرعون د غرق دوه پاکی دکر نیسا دلتا واغرقنا آل فرعون ویجی تا دا منطق اوی کنا نو تا خو نور قرآن نا دیکھا تلی سورت یونس آیت نمبر نوی روارا د مضاف کن ایلیه بچیوی سورت یونس آیت نمبر 9 و راوړو دا بازي تحقیق نه کوي نو دا مضاف مضافینده هي پدشي وه دغه ده کی بس کې واغرقنه آل فرعون الیما ده فرعون آل غرق ته فرعون د هلاکت خدا غزي ذکر نشته په 2000 کې تحقیق پکاريخه ابازي کنه روانو دعا ډری وروو روانو موټر کې یو زیکی پشکال میاش و اوبر دا ڈریور کلینڈر ته یار تو گو را چه دا اوبر سونا سونا دی اغا چننو تماشیو گا راغی واپس استاز توی وردبی اوبر بس دا دیگی تو گی تو دی نو او موٹر ورخوشی کو چه موٹر زنگ ورخوشی کو چه درش پا اوبرو کی وردوب شو خوب ته راغی دا ڈریور زی با گونو تم اوبر آورا سیده دی رکارڈ وارشو کنڈیکٹر تا پاخو چې دا دي ټوګي دورینو او چې ما خو چې تماشا وکړم هغه بوفه کله امبل دغه ټوګي ټوب وینو خا مرغا په بچیا نو بم مرغا په کې په انسانو مودر کې سو نه نو دا دی راواله صورت یونس آیت نمبر 9 وجاوزنا ببنی اسرائیل البحر دی تو سويو تفسیر القران بالقران منفصل وجاوزنا پوری سلم اسرائیل د دریابنا ورپس یشو فرعون له کرداغو دا, دا وجید زده د زیاد تینا فردی چراگیر کو فرعون لره डुبی دو څنګه وضاحت الله ووته حتا اذا ادركه الغرق فردی پوری چراگیر کو فرعون لره डुبی دو قال فرعون چی کی امنتو انه لا اله الا الذی آمانت بهی بنو اسرائیل سو نو دو دو دو کلمات پا کیوی خواه دا تجوید مشکی کلی اگر بیسا پزورو نو سرا سوی لیشی دو نو دو نو دو نو هم سڑی چه مشکی پورا نیکلی یا قاریم نیشی ویلی خواه چه کم کم چه کم لحجا که پیعان ادا کری وو آوی انهو لا الہ الا اللذی آمانت بهی بنو اسرائیل آمانت من مسل نه ش داې نیشته بلله دا خو پون دغه دی کېی پراره دله طرفنودي ال نه اوو دته من قبلو دا خو مخکې خلړ ی کړیدي پهونهونه لر زیات کوي دي او غرک نهله پر بیا به د مضب مضاف سره سکې په یو جوابدارې چې د مضاف مزاف دی هوکم چې کم نههوی نه ذکر کړی هر ځې کې داات نی کې دا اکثریا ده کېده کولی ده دویم ده. اللہ ما ابن قیم رحمت اللہ لے پا جلاؤ لعبโحی کی ذکر کری چې چکھ د دا آل چکھ لبز دا آل اiken زی مضاب ذکر ہو ری نوال نی لے پا حکم د مضاب کے داخلی اللہ ما ابن قیم رحمت اللہ لے جلاؤ لعبا کی ذکر کری چې چھ لبز آل کم زی مضاب ذکر ہو ری نوال تاک نی لے پا حکم دا مضاب کے داخلی ہو واغرکنا آلا فرعونا ورک منگ وانتم تنظرون تصور لکتا و اذ وعدنا موسی 40 لیلات و عدنا باب مفاعل بی و اذ وعدنا نو موسی علیہ السلام هو تروا و اذ وعدنا موسی ذکف باب مفاعل کی خاصیت دارد کی په یک شرکت د جانبین ني نو یا خدا چې دلته دا مزید په معنا د مجرد سره وی يا ذو ام دابوا ادنا كي يو قرات وعدناهم اشتخا ويزو عدنا فهمتي دي يو قرات وكوعدناهم اشتا ويزو عدنا موسى 40 ليله ككلمغا ودا واغستا دا موسى عليه السلام نادى تلو يخ تصبو اغديرش ردي د زلقيديوي اولا ردي د الحجيوي او تلو يخ ردي تلو يشبي د دې سلويخت تو سلويخت د خپل خصوصياتی کا په سلويخ راځي کې او سلويخ سلويخ راځي کې چې کله هغه د مور په گیډه کې نو سلويخ سلويخ راځي په پاک انقلابات راځي انقلابات راځي نو سلويخ راځي کې پوره انقلاب راځي و اذ وعدنا موسی زګ دمون تبلیغي مشران وي سلويخ راځي کله کله په کال د دریو کې دا تي د جمعات ماحول کې تیروي چې اصلاح او یا خانکا کی حق پرست پیرا داغه په صحبت کې تیروي چې حق پرست پیری وایذ وعدنا موسی اربعین لیلتن کلا موږ وعده غستا او تلویخ ردی قران ویلو سبحان الله تلویخ ردی قران ته ناسکی دای په هیڅ دور نیو ادي قران ډیر غټ زوری ښه ادي قران ډیر غټ برکات تلویخ پنځوس ورځې ویلو الی موږ ته برکات نصیب چ مونږ تاسو کې دنه او بهر انقلاب راشي او دا زمونږ د لپاره شفاء او علاج وګرځي او زمونږ د لپاره زمونږ د مشرانو د لپاره د دې ټول او دونکو د لپاره راتونکو د لپاره ذریعہ د نجات او د هدایت وګرځي ويدعا عدنا موسی اربعين لیلتن چې کلام مونږه وادوا غستا د موسی عليه السلام نه د تلويخ کوښکو نو موسی عليه السلام او اګه لاړو د الله ملاقات ته او چې کله ملاقات تلاړو نو دل ته په قوم کې ساميري پیدا شوه او ساميري پیدا شوه ساميري یو سخي جوړ کړو هغه ځکه کې دا چې شي زونه لګولو چې کله په یاواراله نو आवाज به کوش پیلې غونتبه والو نو ساميري د کالونو هغه ځکه جوړ کړو هغه आवाज به کو نو خلکو توي بني اسرائیلو موسا چې موسی خواله ته لیختیدارې ګوره او غخلاتو او سمې دې غاغښتې ته عبادت باندې روان کړه نو الله پاک د ذکر کوي چې ګوره تاسو د ظلم کولو دا موږ له مافو اول خبر نه منه ثم تخستم ول اجلا نبي تاسو اونې وسخیل را نو دا ځخې نهول ته ګنا وسم ثم تخستم ول اجلا الهانو بیا تاسو اونې ول وسخیل را په خدای سره من بعده روت د موسی عليه السلام و وانتم ظالمون تاسو ظالماني ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ ظَالِمُونَ دته ظلم په مانا د شرک سره ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُمْ بِعَفْوٍ كَاطَاعُولَ بَصْدَ دِيْنَا د دې دیم په يو کا سره 파را لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ا دې 파را چې تاسو شکر وکئ شکر ست ویه کار کول د نعمت دی ښه تبان الله یو نعمت کو اغه نعمت کارا اغه نعمت م بټوا بل نعمت دا كتاب دا دا دا و اذ اتینا موسی الکتابا چې کلام وګ ورک موسی علی السلام ته کتاب د موسی علی السلام نوم په قران کې 133 کراته راغلی او د موسی علی السلام تذکرہ په قران کې ډیر کراته شوه دا چې په موسی علی السلام ډیر جات مصیبتونه امتحانات د بنی اسرائیل د ابتداء نه شروع شوې وا سورته قصص کې کی به تفصیل کوي ان موسا په قران کریم کې 133 کراته راغلی دا موسی عليه السلام د پلار نوم عمران موسی ابن عمران بن یسر دا بن لاوی بن یاقوب بن صاد بن ابراهيم چې کله مونږ ورګ موسی عليه السلام لکتاب ولفرقان اف فرقان په قران کې او کاته راغلی دا فرقان نه مراد تل یا تورات یا قران یا فرقان نه مراد یا فرقان نه مراد معجزات یا فرقان نه مراد نور اسماني كتابونه لعلكم تهتدون دیده پارا جتا سو پسملار روان شيو والا موسی لقومه چکلوی موسی علیہ السلام خپل قوم ته ای زمما قومه تعذ ظلم کړي په خپل ځانونو په سبب دنیولو تعذخي درا په خدای په توبو اله باری وکوم بس توبو باته خپل رب لرا باریو باریو باری په توبو اله باری وکوم توبو باته پیغمبر قوم توي توبو باته پا توب و ایلا باری ایسونا ظلموننو اکلی او ایسونا دی بنی اسرائیل نواری اکلی او. دیر کرتوتی اکلی او بیامه تاوی او. پا توب و را مخلوق پیدا کئی او. سره ده تناسوب د اندامونو. او ده یه بلن جده جده شکل والا. جده جده صفات والا دی دو باری او. فقتلوا انفسكم اوجنے خپل قانون لره تا به ورہی تاسو لپاره نذرابس تاسو فتاب عليكم الله رجود رحمت او کپ تاسو انه هو التواب الرحيم یقینا الله توبه قبلون کی رحم ګون کی ذات ویس قلتم يا موسى دي بیاره موسی بیار عليه ا موسی علیہ السلام تویا لنؤمن الکا چې کله د ایمان په سیل کلام راشي په معنا تصدیق سره راوی چې کله اول تاسو ایبن اسرایلو ورسونه به د بې کوي ها اے موسی لنؤمنا الکا مستاهرګس تصدیق نه گو ترسو مو تخکارا الله نه وی دی خو موسی علیہ السلام تر بیا غمو چې دا خلق تا ونو دی بی ونو دی اللہ سوالو کو شرک ته وونوري بدینته وونوري الله له سوال کو دیسان سره او یا کسان نه هغه ځان سره بوتلو الله تبارک وتعاله خوليدي شو نا نفع اخذتكم وصعيكتو وني ول تاسو دراتان تندر چغه او تاسو ورتکتو موسی عليه السلام چېلته کې دی مړ شو موسی عليه السلام بیا دعا شروع یا الله پګه خلق بوي چې یا کسان نه رنه بوتلو او ال دګه چکمنه وجله یا لا رجوندې کرا الله ولا به رجوندې کو لو لا بي دانيا متمو کو ثوما بعثناكم من بعد موتكم نبی امي را پورته کیتا سو پس د مرغتا سونه سدا پاره ته شکر وکړو باسي او دا شکر او صبر او دا د ودا صفاتو نه د جنت تلواله دروازه دي ها شکر او صفته شکر بدره دا مادہ کی حدیث پاک کې راځي ملم یشکر الناس لم یشکر الا شاد خپل د په مخلوقات کې شکر ادا نه کو دې دا الله شکر نشي ادا کولی طره چانه اخیذ دکا طره چانه یو تور ټکې زداکو طره چانه ایمان زداکو تا تا دچا پوهه هدایت ملوشو کور موسی عليه السلام او هارون عليه السلام دغې په وجه سره هغه جادوگران ته ایمان نصیب شیو اخیړم به خپل خبره کې وایي آمنا برب موسی او هارون ته هارون د موسی نوم پکې اخليخه چې موږ ته هدايت د دیپ او جمیره شوې ده نخل فنند رول خپل استاز نه رولو علم کې به د برکت نه یو ميم با دي موت کوم لعلکم تشکرون چې اجم د خپل استادانو قدر احترام کړي د خپل استادانو سره عقیدت ساتل دي د خپل استادانو نه هغه تشوي حاصل شوی درس او مسئله یاد ساتل ده خپل استادانو ننګ او غیرت کړي دي وہی فایلم کې په عمل کې په مال اولاد کې الله برکتونه چولې وو وزل لنا علیکم الغمامہ بالنیامت چې ګوره تاسو وادې تېخ کې وې نو الته کې غارمو کفرې مسوذی دی الله فرمایي وزل لنا سور میکلې او پتا سو د وایې زونا بالنیامت تیار رزق و و نازل کړي مې او پتا سو تورنج بینو مرزانو دا من تو رنجبین دا با دخواگی جول پشانتی و گبین که بم استعمال دا گبین آن تا با خوک شربت او من دا با یوازی چه یوازی به اخوڑی شو توعام با چه دا بو سر بخل شو شراب با حدیثو که د رزمه کې دا خریدی دا دا من یو قسم دی حضر جی مولانا یوسف رحمت طلعه جی مولانا یوسف رحمت طلعه فرمائیلا کتابو ګوره د دین مهنت کوي قران نو دیبا او سنت دکوي عالم کی ګرزه د دین مهنت کوي الله تبارک وتعالى دا کوم خلک د دین کار نه کی غوا دا دیبه کړایو او دیبه ګټوټوټو کی تاسو به خورې چا په سوالو کې چې حضرت د کټول خلک د دین مهنت شروع کینو بیا نو حضرت جي رحمت الله علیه او تو فرمایل چې بیا ودا کار په روان کړي ګټي وټي بکایو مسلمانانو د کله غنیمتونو کې کله سکه کراسکه کل درس بوته ملاويږي بیاو ته چاوي دي حضرت کدا کافرانو م اسلام کې داخل شنو بیا حضرت وتویو بني اسرائيل ته الله تیار رزق نه ورو ته اوس بیا تیار دې ټول ته الله تیار کور کيه چې څو کم دیر مهنت کيه الله یې قل نامغو ته وی کلو تاسو خره من طیبات کلو خره وګوره دا په اصولې پیګه کې را مثال را شي سړي وې د قران او حديث باندې موافق اصولې پیګه ته په چا ضرورت راسته او قران دې او حدیث د قران او حديث شرحه بیا په قحاو ايمو کړه او ستوې د قران او حديث منم کولو امر دي نو کولو نو بس خورا څارم خورا غرمم خورا ما خام خورا 24 غنټه ډے نايټ سرویس کاو پیو بس او کلو ته ما هغه غوري الله امر کړي کړي د غواليو کړه دینو غاډینو خوري ونا نم کو سوليين ويه لا امر شپاړه څخه سم دي ښا امر کړه ديبه حده پاره کړه د وجود د پاره کله سره پارا بلاه اقسام یو دلته امر د پارا د اباحد دی ورته او د پارا جایز دی خوراک د پاکوسي زنه دانا نه بس ته خوراه او که ته مول شي بیا موی خوراه بس بس کوما کلو خوراه ايو که ته کنه خوراه کی کوو رانه خته سترګي بډه بډه راوتې وي ارغه چاته ي بس کنه وي نه په پلیټ پاکول صورت ګلوي چې کلو خورې هغه ته وي دا د پلیټ پاکول خصوصت دی خدا ځان بچول خو پرځ دی اسطر که پیروتی اللہ فرمائی کلو منتوئی باتی خورے تاسو دپاکو آغسی زنونا دا ما یا موصولا یا موصوفا یا مزدریا دا درې ورن تکی دیشی ما آغا چه منگ رزق درکڑی تاسو تا و ما ظلمونا دی منگ بانده ظلم نو کڑی ولیکن کانو انپس هم یزلیمون ایکن دیو فقلو زانون ظلم کونکی و سکول نهښوهیل قري په ایيات ک سور اوامیر ذکرکلی شي و اسکول نه چې کله ووی دا کم هارو مپسیین ځ کرکې یا اریه یا رمله یا شام یا اردن یا فلسطین یا مصر به هرر حال ابنی کثیر ذکر کې مرات ک نه بپ مقدت فکلو موګه و خوې تاسوو کمی چې تاسو غغشي او داخل شي دروازې تاسو دې د کوونکی پسجدي په حالت کې داخل شي نه پتابیدارې کې داخل شي ها او قولوا اوای هیتواتون هیتواتون کلمه دا هیتواتون چې داخليږي په اجدي سره پرې دروازه داخل شي او هیپتون واه هیتواتون دا مطلب مسالتنا هیتواتون تمونګ سوال درېل چې مونتا حتا معاف مون حتا یا هیت توتون حت عنا جنوبنا یا الله زمونه گناهونه ختم کی درم دا قولوا کلمتا تحت به جنوب دا څه کلمه وای چې پي ګناونه ختميږي یودي ته الله وی هیت توتون وای خدای نه ر بچو ا د زیرا علم راګیر غون دا وخت د دې دور کې بعد هلق سره علم راګيري خبره توراته کی حرام دي زره هلق تعالی کی ها زبانه تحلیل او تحریم کوي نو دین اکان باوی حین تواتون داخلی تا دا باوی غنم پاکار دی نو الله وی دی دا قول بدل که نو پا دی ما عذاب نازل که نو آیا دا غنم غختل ناجائز چې دا غنم غختل پاو جا پی اللہ عذاب نازل او غنم غختل ناجائز نو و و دا اللہ تبارک و تعالی حکم کی دی تبدیلی را وستا پا دا غزے دا اللہ حکم داو که تا سو حتو په دې ورځې د لیبانې بازدید مو پسرین ذکر کوي هغه الفاظ چې هغه د منقول نه یو د صحابه کرامو د نبی له سلام نه نقل نه دي او تی و تعالی خواندم دقیقہ بعد خلقی کلم د بانګ نمک به شروع شې الصلاتو والسلام علیک یا رسول الله یا نورا من نور الله یا حبیب الله د خوان خو کوي او آیا شاعريانه دا ثابت دیو کنه هغه حریزو کې د اذان پوره طریقه راغلي چرتدا د اړین وروستو مخ کې دا کلمات شتا بازی خلکو درودی تاجې جوړ کړی درودی تاجې کو درودی تاج دی انو می مولا خیخ تاج د شرک تاج نو هغه الفاظ پغی کیږي چې هغه مهم شرک الفاظ دي نو دا درود شریف نه مانی و دا غ درود شریف د حارثو پکم کتاب کښتا کم صحابي وی دی پای کې دا کلماتم دی دابه عل بلای والوبای والمرذی والقحط والالم دا پیغمبر د هره کوه مصیبتونه لرکوون کې دی بلاغان لرکوون کې قاتونه ختمول واره دی دا الله سپاده پیغمبر ته ور کړی دی په دې ځای کې بعض دا خبره ذکر کوي چې اغه الفاظ بوي چې د شریعه نه نقل وي ښا د شریعه نه الفاظ نقل نه دي پدې وجه په احادیث کې د جنازي په اخیری تکبیر پسې دا درم تکبیر پسې د روض شریف په اکثر محدثینو چې ذکر کړی نو no, درود ابراهیمی ذکر کړي الله مصلے علی محمدین محمد. و علی आले محمد الی اخیره دغه په دی واجب په جنازه کې چې کوم موږ ته فقوارات خودل شي کما صلیتا و سلامتا و رحمتا و دغه حدیث په زیبانو به خبره دارا چې درود ابراهیمی ویل شي مفتي کی پایت الله رحمت الله له تعلیم الاسلام کې ذکر کړي تاسو دغه وایي وقولوا هيتوه او اي كلمه هيتوه نغفر لكم بهن بوكم تاسلا خطواياكم خطوایا جمع خطوا خطوا فقران کی دوش پیری راغلہ و سنزيد المحسنين از دردی چمون زیاته او اثر احسان کرو انکو تا محسنین ستوی چی احسان عمل کی کل عمل کی احسان عمل ستوی چی بنای په اخلاص او په اتباع سنت سلام په احسان عمل کې خبری خبره دي ها په احسان عمل کې دری خبره ای که دې دریو کې یو خبرم نه بیا عمل داری یک دی قابل قبول نه دی په احسان عمل کې یو خبره ا چې پای کې توحید وي تا قدرت توحید وي دویم دا پای کې اتباع سنتی دریم دا پای کې اخلاص وي که یو عمل دی تړی روګه د ملکو ډیر زیاد ذکر دیو کو ډیر زیات نوافل دیو کو هغه ټیم داغي ونه لکه دا تاسو شروع کا دیکھو امام سب الله اکبر وو او تا په نامه لاس تړلی دی کابیت دې مخ دی امام په څو او تا شروع کا استغفر الله استغفر طول دا سنت قابیداری تا تاونه کا نو دا رنګ دا قابل قبول نه تیر تا کې توحید مشتا تیر الله درزاره پارم به او اتباع دا پیغمبر پکی نشتا نو داړي په آريه او عمل کې د ری یو عقيده د توحيده عمل د سنت مطابق او دا الله د رضا را پاره تا ترغه مو شو تو خيرات کې نو خیرات مونږ سره پاره کو شر خلق بو ویو وره فلاره مرشه مورې ملشوا سی ورپسېونو کو نو دا خدای خلقو ته پاره شو په پا حدیث کې مرادي چې چاره چاره پاره عمل کړي دا قیامت پرس بو تا اللاوی ماسر از بدل نشتا دوچه دا چار فارت سا عمل کرو زوز دا غینا بدل واخلا فبدل اللزینا ظلمو قولا فبدل اللزینا بدل په مانا د قال سره نویل با ظالمانو وینا بغیر دائینا چواتویل شویوا اللہ ورطوی حت و تنوائے دی حنت و تنوائے دا شریعت با میعفل میں تابداری کے گوریم الفاظو کی برازانا تغیور تبدلنا ولی یا فبدلا فمانا دا اخذا اخذا الَّذین ظلموا واغستلا ظالمانو وینا با غیر داغی وینانا چی وطویل شویوا نو فانزلنا الى الَّذین ظلموا رجزا نو نازل که چې کسانو چی ظلم مکل وعذاب دا برطر پس دا چی دینا فرمانی کولا اتا رہی بن اسرائیلو سر خطاب شورو کولا پاول خطاب کی اتن او دو عذابونا اول نیامتو نجات من فرعون نجاعت من الغرک عفوان القتل اطواء الكتاب حیات بعد الممات تزلیل الغمام انزال المن نوصلوها ان بيچارل من الحجره دعا دعو نه ذکر کو نزول العذاب من السماء از ذلت والحوان بسبب الكفران 23م آیات نا 23م شروع ک پائی کی اول دعوی توحید ذکر شو پائی باندی پینزو دلائل عقلیہ بیا صداقت الكتاب زجر ممنون کر دا زیر ممنون کر ان اللهله ای سره دفه د اعتراض وکا د کېف تک پورونهنا ن عامې ااررب سور نیتونې ذکر کو چې تاسو دا ممسلوې ځکه د نیشن مشته کې دنیا اوسیزمې تاسو دپاره پیدا کړی ستاسو ن کم ملائو کې معظ وګر ستاسو د نیکه لاظه شوو امې لماف کو بیادایا بنی اسرائیل نے دریم باب شروع کا پاول رکو کے درے قباحتنا د یہودو تحریف کتمان حق اوتر کے عمل او درے صفات د ایمان والو صبر صلات ایمان بالآخرت بیاددیم یا بنی اسرائیل نا خطابات 16 پاک خطابات شروع کا اول خطاب کې اتا نعمتونا او دو عذابونا یو نعمت دا ذکر کو دا فرعون نمی نجات در کو دو ام نعمت دا ذکر کو دا غرکی دونا دا ڈوبی دونا می نجات در کو در ام تاسولم مافیو کللا دارنگ اعطواء الكتاب کتاب میں در کو دا مرگ نرست میرا جمدی کے ف اروادیتی کہ می تاسو باندې د واریه ذ سور وکاو دا اون قیامت نه ذکر وکاو اوس د دې زینا ذکر داتم نعمت کئ وای ذ استصقام موسی لقومه چې هر کلا دې قوم تا ضرورت راغې یمنا وسلوه دا استعمال وکاو اخرہ کی کوو نو دیتا د او بو نو دی ران موسی علیہ السلام تا چې اے موسی علیہ السلام ته سوال وکا د او د پاره نو موسی علیہ الصلات والسلام د الله د او بو سوال کئ یو دا اتم نعمت دا دینی نعمت هم دی او دا دنیوی نیامت دی دا دینی نعمت دی او دا دنیاوی نیامت هم دي ديني نيامت دنیاوي نيامت پدې اعتبار سراب چې بغیر د وبونه جنته رول ميداني تیخ کې دا ډېر ګران میدانی تیخ ته کې بغیر د وبونه گذران کول دا ګران کارو لو ګویا چې د وضو اشد ضرورتو دنیوي نیامت شو دینی نیامت په بار تیبار سراته دا معجزه وا دینی نیامت په دې تیبار سراته دا معجزه وا د وضو د احکارا کې دل دا معجزه وا بل دا وب چې وې دا و ډیر وې او دا د وړي غټینا ولی ګچ راوت نو په د اعتبار سرم دا مجزهوه بل دا د دی اوعبو دا راتل په قدر د هغوی د حاجت بانددي او دا مجزوه بل دا چې د اوعب راتل په وخت د اس د کوونټی د ووهو کې چې کوونټی وه خلات هغې سره اوبره و سر ظام مجزهوه. چ کله باغيله د او بو ضرورت نو او به بوند نو دا معجزه وا وايذ استق موسی ل قومه وايذ استق او چ دا معجزه دا معجزت دلیلو د فاراد اثبات د توحید او د نبوت د موسی السلام پدې اعتبار سره د دیني قیامتمو سلام دفار دخف و ایز تستقاع کلاتی طلب دوبو کو موسی علیہ السلام دफार دف القوم موسی علیہ السلام سره و کو او دا بتوري معجزہ الله تبارک وتعالى پدې کې تاثیرات ای خودلی وو دادات همساوا ک موسی علیہ السلام د دشمنو مه تورغلې دې د ظالم بادشاہ دربار تورغې او ال تکیه دا کونټه ورزول دینات هامار جوړ شوی دی وایذ استسقا موسی لقومه چیکلا طلب دوبو کو موسی السلام دफार دخل قوم فقلنا نبصوي منغا ادربوا بها بیا سواک الحجر په همصاف پلسر راکانې فان فجرت من حسنتا عشرت عينا فان فجرت نفس جاری شوی منا ددینا اثنتا عشرت عينا دولس فان فجرت نفس جاری شوی ددینا دیکھانی نگورا اللہ براویستے دا معجزہ دا انبیاء علیہ السلام دا نوچھ سوگ دا انبیاء علیہ السلام معجزات نمانی اور قران نو منکر شو ډیر خلک د معاشره کېстаў اږي ځانته قرانيون اهل قران وي اږي احادیث مبارکه د نبی صلی الله و سلم داینه انکار کې دیو جتیت نه منو منو او د که خلق معجزات نه مني ردی توه تاسو سوای پقول ندری بیاصاکل حجر فن فجرت من حسنتا عشتت عینا دا معجزه ول موسی علی په باب د معجزو کې قرانه کریم د امبيال مسالم معجزات ذکر کړي په دې مستقیل کتابونه لیکل شوي د نبی سلام په معجزو ځانته کتابونه لیکل شوي د نور امبيال مسالم معجزات هم قران ذکر کړي لہذا څوک د معجزاتو نه انکار کړي د قران نه منکر کوي نو ګذان ته له قران وای دا غلطه کوي وان فجرۃ نفذ جاری شو د دینہ دولسچینه عینن دولسچینه دا لفظ عین چره دا په عربی کې مشترک دی دا لفظ عین دا مشترک دی تدې ګنې معنی راځي بیا جن منتیو ما نه اخلو فقری نه سربت نه نه اخلو اغذه کې بسیع او سباب ته ګورو یا مونږ به ګورو چې دې معنی منقول دا او منقول ندا د عین یوما نستره گا یوما نده عین چې نه ته معنی وایي نستره ته معنی وایي دې زنګونته معنی وایي زنګونته خلق وې دې زنګون د استره لو ارتم عین وئی سرو زرتم عین وئی چې کالا وریز د قبلي له طرف نه یو آیت معین چې کالا باران مسلسل پیند شپګر دی اوریږي آیت معین وئی قران کریم کې دا لفظ عین او اتلس کړه راغلي وقران کریم کې داعین اتلس کاره تراغلي او پسو مانو سره مستعمل شوی دی په معنا دسترګي سره په قران کې راغلي لکه سوره مائده آیت نمبر 45 وګوره سوره مائده 35 الوي ختم نمبر آیات سوره مائده 45 نمبر آیات وکتبنا عليهم فيها ان النفس بالنفسی والعین بالعين وکتبنا مضمون دا قصاص بیان ای چا چا سره ظلم وکړ نداري هغه امر ظلم به سره کول شي فصلیت وجلو په اسلامی شریعت چې چراغی نفاذ وی وقم ملک کی اسلامی قوانین نافذ ہوئی لوالتا کے بعد کا قاتل وجلشی اچان استر گئے استا وداع ظالم نہ بستر گئی استریش نہ ولا عین بالعین دلتا مراد دا عام استر کرا دارنگه کریم کے دا لفظ عین ومانہ ده چینی سرام مستعمل شوی لگا یو دی سورۃ البقرہ ایت نمبر 28 کے اشارہ تا عینہ دل تم په معنا د چینه سره او سوره الکهف ایت نمبر 60 وګوره سوره الکهف فقته ایت نمبر آیات سوره الکهف 60 نمبر آیات ذلقرنین بادشاہ روان دي د دنیا سفر کويو فادبع سببا روان شو مغرب طرف تا حتا اذا بلغ مارب الشمس تردي چورسي زيده پټي دلود انورتا اخيري مقام د غروب شمس وجدها تغرب في عين حميا نبي ويمنده دینور لرا چپټي دو پغچين تورکه دلت آئین پا مانا دا چینی سر راغلی دا آئین پسفت دا اللہ کم استعمال شوی دا آئین و پسفت دا اللہ کم استعمال شوی سورة تواہا آیت نمبر انتالیس و گورے سورة تواہا نمبر آیات شپاڑا سمف آرہا موسیٰ علیہ السلام چکر اللہ پیدا که اغا وقتی فرعان ظالم جابیر بادشاہ دا ما شمانو قتل عام شروع کرے الله اللہ تبارک و تعالی دا موسیٰ علیہ السلام دا مور پڑھ لکی دا خبر واچو اللہ انقضی فیه فی تابوتا دیس تابوت صندوق کې کی واچوا دریات اغردوا یا خسو عدو اللی و عدو اللہ زما دشمن با راوالي القتو عَلَيْكَ مَحَبَّةً تم مننی او ما واچله پته مینه د خلکو زماره طرف نه توسلهین والې توسنا د دپاره چې پ نه کلستهله یننی زما په محامو د دا دله تبارک وتالله په صبت کې استعمال شوي دی دارنګې د دا جنت چېنا چینا دا جنت دا غید اپارا معین استعمال شوی لکه سورت دہا رو گو رئی سورت دہا رو سورت کم دیر شم اپارا شپگم نمبر آیات حل تا دا عین نمورات جنت مور کی ذکر کوي ان ال ابرارا یشربونا من کافین کان مزا جها کافورا یقینا نیکان خلق بس کیدا پیالو ډکو نا چې ګډون با داغي کافور وی دا کافور سیو جنت کیو چینرا دا په کیو چینرا یشربو بها عباد الله چس کی با دا غینا بندگان لابندگان دا عین بلا مانا پا قرآن کریم کی یقین خالص خالص یقین صورت اتکاسر درشم فارا صورت اتکاسر درشم فارا ام نمبر آیات كلا لو <سوف> تعلمون ثم كلا لو تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لا ترون الجحيم ثم لا ترونها عين اليقين وتستر قدتين ترى دلت دعى ان مراد اغى يقين خالص مرادي نفقل لا ايمن بها بیا صواک الحجر ته دی الفاظ په جندل زکه پکاري چې مونته پته ولېږي یو ګور لفظ عین دی هر دې کې جدا جدا ماندا